і я готов сплатити тобі борг мідними монетами, тихо спитала Мальва. Я зроблю все, що тільки ти захочеш, але грошей, пам'ятаю, я тобі не обіцяв. Іслам торкнувся у хвилевій задумі пальцями до бороди. Я сказав тобі тоді, ти сказав, будеш моєю третьою, але першою дружиною, докінчила за нього мальва, не зводячи з хана заворожених очей. Це пам'ять розуму в тебе, мальво, чи пам'ять серця? спитав Іслам, вражений безпосередністю дівчини. Не знаю, не розумію. Ти б погодилася стати моєю дружиною? Отак, як же інакше, я ждала і вірила, бо ці слова сказав мені лицар. Тільки мама нічого не знає. Хан повернувся до дверей. Селіме гукнув. Скачи в Мангуш і привези сюди її матінку. Скажи їй, хан до них кланяється матері, найчарівнішою в світі красуні, і просить прибути у свої покої. Ним опанувала пристрасть справжньої любові, якої не знав досі. Він схопив на руки мальву і пригорнув її до себе. Вперше в житті відчула мальва міць і солодкість чоловічих обіймів. Інстинктивний жіночий протест стрепанув нею. Вона вихопилася з ханських рук, знесилена і спрагла, як тоді, у сні на Чотирдагу. «Ти хан великий і могутній, та я скоряюся тобі не тому, що ти хан. Я люблю, благаю, не зроби мене бекечою в гаремі, бекеча наложниця. Не бійся, красо моя, ми завтра ж справимо кебін». Кебін – весілля. Повернувся Селім. Він був не такий, ніж перше. Очі, в яких завжди світилася відданість і готовність у кожний мент умерти за хана, заволоклись тривогою збентеженням сумом. Хане, сказав він, її мати вмирає, зойкнула мальва, прожогом кинулась до виходу і погналась ущеленою. «Мамо!» – мивтіли різнобарні плями перед очима. Все, що сталося сьогодні, здавалося тепер їй сном. А дійсність прийшла страшною вісткою. Мати вмирає. Через неї, через неї, через...» – вбігла в хату. Стратон стояв біля постелі чорніший від ночі. Вороже глянув на Мальву, ти заплатила їй за все. І за своє народження, і за те, що не дала тобі загинути в цій страшній неволі. «Вмерла!» – скрикнула Мальва і припала до матері. «Вай-вай, а нам?» – примітка «Вай-вай, а нам? Ой, ой, мамо!» Марія розплющила очі, кволо прошепотіла. «Ти тут?» «Дитино, о, соломічка моя, не плач, не плач, я, я не хвора, тільки серце не послухалося чомусь, скільки воно витримувало, я завтра встану, і ми підемо на тихі води, на ясні зорі. Ой, як я чекала цього дня, грамота у нас є, ми вільні. Чому ти йшла до них, дитино?» Мальва впала перед матір'ю на коліна і чолом притилилася до її шорсткої долоні. — Мамо, чуєте, мамо? Марія підвела голову. — Ти вислухай мене. Я чекала його. Хіба я могла знати, що цим завдам тобі горя. Я полюбила його ще малою. Він тоді не був ханом. А ти ж мене мусульманкою виховувала. Я не вмію тужити за тим, що ти хоч і хотіла. Я не знаю тих ясних зір і тихих вод твоїх. Вони в мене тут, у долині Узенчика, на верхах Чатердагу, на вулицях Бахчисарая, в його очах. Але той край, що ти оплакала, не чужий мені, бо він твій і якщо хан мене любить, хіба він піде плюндрувати землю моєї матері? Я люблю його, маму, і ти не губи мене своїм краєм так само, як мій згубив тебе. Мальва ридала і цілувала Маріїні руки. Марія підвелася спершу на подушку ліктями, Їй у голові не міщалося, що той самий хан Перед яким вона сьогодні лежала ниць на землі, має стати її зятим. Тут щось не так. Вона, полковничиха Самілиха, ханська теща роздивилася по хаті, заглянула стратонові у вічі, чекаючи від нього поради. Але він не відповів на її йому просьбу. Рудів Брови опустилися аж до доповік, і докір тьмянів у його блідоватих очах. О Ісусе, що я наробила? схопилася обома руками за волосся і забилася в розпачі на постелі. У п'ятницю перед обіном із Мангуша виїхала, крита шаламаджею замайна пальмом віттям Кантара. Примітка Шаламаджа, турецький шовковий крам. Спереду сидів молодий погонич, погейковав на п'ять пар гладких білих волів і розкидав у натовп, що висипав із Мангуша і Бахчисарая в ущелену ашлама дере, барвисті хустинки. Позаду кантари йшли музиканти, виграючи на зурнах і чонгарах. Примітка чонгар, інструмент схожий на гітару. Весільна процесія зупинилася перед літнім ханським палацом. Їй назустріч вийшов сам іслам Гірей в соболиній шубі. Він підійшов до Кантари, розсунув шовкові завіси і виніс на руках молоду, закутану в золоту Фередже закриту яшмаком із ружевої турецької кисеї. Під музику, гамір і вигуки він проніс її між рядами людей і зник за воротами палацу. Постояли мангустці і розійшлися. Здивовані, заздрісні, а деякі з надією, що чей Заступиться за них колись молода сутка.